Vi vänder nu blicken mot det höga vattentornet. Bränder har varit ett av Kalmas stads största gissel genom seklarna och det var just för att få fram vatten till brandbekämpning som ett vattentornet byggdes i slutet av förra seklet. Som bonus fick invånarna i staden även rinnande vatten och när tornet invigdes på nyårsafton år 1900 behövdes inte längre stadens 17 offentliga brunnar. Sedan mitten av 1980-talet inrymmer tornet bostäder. Det är 15 våningar höga tornet inrymmer 11 lägenheter, alla självklart med strålande utsikt över staden. Det finns naturligtvis hiss, men vill man ändå ta trappan upp så är det 300 steg till toppen. Låt oss nu beträda Kvarnholmen via Västerport. Vi går nu in i den magnifika Västerporten, som också kallas Högvakten- och som ända till mitten av 1800-talet var huvudinfarten till den muromgärdade stadsdelen Kvarnholmen. Stanna nu till i Västerport, som leder in till vad som anses vara den bäst bevarade fästningsstaden i Sverige. Gatunätet på Kvarnholmen är i stort sett detsamma nu som då när staden innanför murarna byggdes i mitten av 1600-talet. I det 150 kvadratmeter stora utrymmen som finns inbyggda här i Västerport där nu butiker huserar var det ursprungligen logement för stadens huvudvaktstyrka därav namnet Högvakten. Fästningsmurarna byggdes mestadels av svenska soldater och till en del också av danska krigsfångar. Ett slitsamt och mycket tungt arbete. Det finns även utrymmen inne i murarna fuktdrypande drypande kalla rum där man under 1700-talet bland annat höll en del fångar inspärrade. själva Carl von Linné har berättat om de gruvliga och vidriga förhållanden som dessa fångar levde under. Staden var fästning ända till slutet av 1700-talet, då fästningsportarna på kunglig order lyftes av.